hagyja magát, hagyja magát megkötözni, hagyja magát ebbe a pozícióba, ebbe a vesztes pozícióba lökni. De pont azért olvastam fel ugye, ezt az ugkivaza dobást, hogy ez elsőre látszólag az veszít, aki a végén nyer, de ez az első lépése ennek. És ha megnézzük a történet többi szereplőjét. Azért nem szerettem ezt a szót egyébként, hogy szereplő, mert az egy kicsit olyan színházi előadásra, egy nem megtörtént, fiktív eseményre utal. Ez megtörtént történelmi esemény, tehát te mondjuk így nevezzük őket, hogy szereplők, résztvevők. Itt vannak a főpapok. Ők a hatalomnak, a nép irányításának a, az emberei. És látszólag az első mozdulatuk az az, hogy Győztek Jézus felett. Oké, okay, rendben van, meg van kötözve fizikailag, átvonadva a rómaiaknak a problémai része le van rendezve. Úgy, úgy érzik, hogy elteszik Jézust lábalól. De mi is történik valójában? Az ő feladatuk ugye az volt, hogy áldozatot mutassanak be a népért, és hogy a népet Isten útjára igazítsák, népet Isten útján ö, tereljék. És ö, bár ők úgy gondolják, hogy most egy fickót, aki nagyon kellemetlen számukra eltesznek lábalól, mégis ami most történik, az nem más, mint az ő hivatásukat töltik be. Azt csinálják, ami az ő munkájuk, bemutatják az áldozatot, előkészítik, megkötözik az áldozatot, mert ők Izrael papjai és így rendeltetett, hogy, hogy az izraeli vezetők, a főpapok vigyék az oltára az áldozatot. És ez nem történt más, hogy Jézussal sem. Csak ezek a papok persze nem tudják, hogy ezt csinálják, de mégis ezt csinálják. Mégis Isten szándéka megy végbe ezzel, hogy a papok megkötöztetik Jézust, és oda viszik Pilátus elé. Az apostolok cselekedete 22, 22 23 ban van ez benne, Péter pünkösdi beszédéből, Izraelita férfiak, hajátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, <coughs> csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, akit, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegesztétek és megöltétek. A zsidó 9.28-ban, zsidókhoz írt levél 9.28-ban van, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják ő tüdvösségükre. Tehát Krisztus egyszer áldoztatott fel. El akarják tenni lábalól, és mégis elvégzik tulajdonképpen a valóság az az, hogy a feladatukat végzik el ezzel, még ha nem is azt akarják tenni, a tökéletes, szeplőtelen bárányt, Isten bárányát teszik oda az oldára, áldozatként, az egész nép, az egész világ bűneiért. Persze ugye az ukivaz a lényege, hogy a végén, ki győz, ki, végén az győz, aki először vesztesnek néz ki, ezek a főpapok gyakorlatilag állás nélkül, egész konkrétan munka nélkül maradtak, mert ugye elvégeztetett. Amikor Jézus meghal a kereszten, mielőtt meghal, azt mondja, hogy elvégeztetett. Kész, nincs szükség több áldozatra. Nincs szükség több áldozatot bemutatni. A templom kárpítja fentről lefelé ketté szakad. Isten szentek szentjébe nyitvál az út. Nincs többé szükség áldozatra. Jézus egyszer és mindenkor megáldoztatott, és az ő áldozata egyszer és mindenkorra érvényes. Szóval ezek a papok, ezek ö, talán nem tudták, hogy amit ők most csinálnak, abból mekkora baj lesz, úgymond, idézőjelbe számukra, hogy állás nélkül maradnak, mert Isten áldozata bemutatásra kerül. De hogy is van ez pontosan? Itt vannak ezek a gonosz vallási vezetők, van Istennek egy terve, és Istennek a terve Végbe megy. És sokszor a történelm során az ilyen gonosz vallási vezetőkön keresztül is munkálkodott Isten. És nem olyan volt ez másként az apostoli időkben is, akkor is voltak ugye Pál Apostolnak, megjelentek rögtön riválisai, akik csak azért szervezkedtek valamit, hogy Pál Apostolnak, amíg ő be van, be volt börtönözve, addig fájdalmat okozzanak, hogy, amit ők kevernek ott a gyülekezetekben. És erre írja Pál, Isten lelke által kinyilatkoztatva, Filipi levélben van benne, mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt, még inkább örülni fogok, mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Isten munkája végbe megy még akkor is, hogyha gonosz közvetítőkön, gonosz papokon keresztül. Természetesen nem mondja sehol az ige, hogy jó. jók a gonosz papok, vagy jók ezek az ilyen igehirdetők, hirdetők, akik saját céljaikat nézik. Nem, de... Isten ennél is náluk is hatalmasabb, még végbe tud menni a munkája. És néha persze kérdőjelek vannak bennünk, hogy valóban Isten tudja, hogy mit csinál. Ugye annyi minden romlik el, nem csak a vallásos vezetőkön látjuk sokszor, hogy, hogy csomó rosszat lehet hallani, most nem sorolnék itt fel példákat. Romlik a világ, egyre több betegség, háború, erkölcstelenség jelenik meg, és hogy merre megy, merre megy a világ. Isten, Isten itt van még, van még ugyanolyan ereje Istennek ma is, mint volt mondjuk 2000 évvel ezelőtt. Egyszerűen arról van szó, hogy közel az idő, közel a végidő, de Isten egészen pontosan tudja, hogy mit csinál, hogy hagyja, hagyja a világot elbukni, hogy egy újat teremtsen. És ez, ez a világnak a, az uki, uki vazája, hogy hagyja Isten, hogy ez lekerüljön a Földre, hogy az, az, amit ő újra teremt, új világot teremt majd, az nyilvánvalóvá váljon és tökéletes lehessen. Szóval Istennek van hatalma ereje, és egész pontosan tudja, hogy mit csinál. Egészen tudja, hogyha valami lefelé megy a lejtőn, és úgy, úgy gondoljuk, hogy az, az most gond, akkor Isten egészen pontosan tudja, hogy miért megy lefelé a lejtőn, és, és hogy fog ő ebből jót kihozni. Aztán az igazi nagy vesztes, akit a jelenlévők, egykori jelenlévők között van, Júdás. Ugye meglátja, hogy Jézussal mi történik. Ő az, aki ugye Feljelentette, és a Jézus elfogásában közreműködött, tehát segítséget nyújtott. Pénzért, kapott pénzt, 30 ezüstöt a főpapoktól, de aztán amikor látja ezt az egészet, akkor megbánja a bűnét. És nem, nem kap, senkitől nem kap, még azoktól a főpapoktól se kap semmilyen jó szót, vigasztalást erre a, erre a tettére nem, nem elmérkednénk most az, hogy biztos vagyok benne, hogy ha Júdás megtér ebből a helyzetéből, és Jézushoz oda fordul bűnbocsánatért, egész biztos vagyok benne, hogy megkapta volna Jézustól a Nem De mégse így történt. De figyelmeztetés ez. Júdásról az ő, jut mindig eszembe, hogy a sátán sokat ígér, keveset ad, és mindent elvesz. És a Pénziránti vágy, az egy tipikusan ilyen dolog. Júdásnak megvolt ez a pénziránti vágya, és dédelgette magában végig, ahogy Jézussal járt. Timóteus első levélben van benne, a 6.9-ben. Akik pedig, akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Jézus az, Júdás az, aki Jézussal járt Jézussal járt testben, azt gondolom, biztos tetszett neki, hogy van egy fickó, aki jól beszél, tesz csodákat, majd egyre több csodát, egyre nagyobb tömeg, követi őt, és ez így benne volt ez a Benne volt ez a pénz iránti vágy, a hatalom iránti vágy. De amikor látta, hogy ez nem fog összejönni, akkor ugye, hogy mégis legyen belőle valami nyeresége, hát elárulta Jézust, és azt is elveszítette. A probléma Júdással az volt, hogy kemény volt a szíve. Kemény volt a szíve. Nem, nem Jézus tanítása fogta meg őt, hanem... hanem hanem a pénz vágy, hogy hogy lehet ebből valami jó kis földi királyságot kihozni. Kemény volt a szíve, és ez egy figyelmeztetés, sőt, is figyelmeztet, hogy akik az ő hangját halljátok, meg ne a szíveteket. Ez egy fontos dolog, a szívünknek a karbantartása, és ez egy alapvető kérdés, hogy az én szívem nyitva van Isten felé, vagy jó, eljárok ide, vagy eljárok bármelyik keresztény közösségbe, de alapvetően az én szíven vágyait a, a testi dolgok jelentik. Ez egy nagyon veszélyes dolog, és ebben a történetben most itt nincs benne, de tudjuk azt, hogy tudhatjuk azt a Bibliából, hogy eljön az a pont, amikor Judásnak már a dédelgetett vágyakból egy egész konkrét, visszafordíthatatlan, cselekménysorozat indul el, amikor belemegy a sátán Júdásba, és nincs visszaút, akkor már szinte nem ő maga, aki cselekszik, hanem a sátán használja fel az ő testét arra, hogy, ő, hogy véghez vigye Jézus árulását. És mi, aki azt gondoljuk, és úgy tekintünk Júdásra, hogy persze, hát igen, és ezt tudjuk, és ő aztán a fekete bárány, de aki áll, az vigyázzon, hogy ne essék el és vigyázzunk magunkra, vigyázzunk a szívünkre. Minden, minden egyes féltve őrzött kincsünk legdrágábbik a szívünk. Ha a az, baj van, akkor a többit a szakárral is felejthetjük. A bűn nem játék. Ugye nem lehet cicázgatni a bűnnel, mert hogyha gyorsan megnő, gyorsan megnő, akkor bekap minket az oroszlán. És ezért mondom azt, hogy a bűn az nem olyan, hogy beteszed a mélyhűtőbe, lefagyasztod és és addig ott van, és nincs vele gond. A bűn az növekszik az emberben, elhatalmasodik rajta. Hogyha bármilyen bűn, vagy bármilyen olyan, olyan dédelgetett vágy van a szívedben, akkor valld meg az Úr előtt. Itt, itt az alkalom, és a, talán az elején nem hirdettem, de a közösség egyik legfontosabb része a gyülekezeti alkalmunknak, amikor fogsz valakit, akivel tudsz imádkozni, akihez bizalmad van, és elmondod neki, hogy itt van ez, gyere, megvalom előtted és az Úr előtt, és imádkozzunk ezért a dologért, mert el akarom hagyni, és fontos kell, hogy elhagyjuk a bűneinket. Mert a bűn halálhoz vezet. A bűn egyszerűen halálhoz vezet. Először a vágyakon keresztül, majd a bűn kiteljesedik, és a végén halált nemz. Halálhoz. Testi és lelki halálhoz vezet. De a jó hír, hogy Jézus tud bennünk győzni, és fel tud szabadítani. Jézus tud szabadságot adni a bűnhatalmától, meg tud szabadítani. Az egyik neve neki az, hogy Jézus a szabadító. Meg tud szabadítani a testi vágyainktól, meg tud szabadítani ezektől a kötöző, kötelékektől. Ez nem olyan azt jelenti, hogy nem fognak megkísérteni, vagy nem jönnek újból elő, de ad bármikor folyamatosan sok adjára. Nem számít, milyen sokszor estem már elő, ugye? És mégis fel tud emelni Jézus sokat gyára is. Csak forduljunk hozzá. Ő győzött, és az ő lendületével, ahogy jön ki a sírból, a feltámadatási lendületével fel tud ragadni minket is. Le tudja győzni bennünk, és le tudjuk vele győzni, igenis, a, az önzéseket, a szexuális bűnöket, és minden olyan egyéb bűnt, ami, ami Elsőre talán ilyen kis lájtosnak tűnik, de később elhatalmasodik, és teljesen a problémákba és a halába visz minket. És ehhez semmi más nem kell, a módszer, Isten felé puhán tartani a szívemet nyitottan, és hagyni, mert ő győzött, ő adja a győzelmet, és egyszerűen hagyni, és egyszerűen hagyni, hogy ő vigyen magával minket a, a győzelembe. Aztán itt van Pilátus. Megint egy ö, olyan figura, aki történelmi figura, majd mondok róla pár dolgot. Jó? Csak így a filmekből, ami így látszik Pilátusról, általában ilyen 50-es jóképű fickónak szokták ábrázolni, egy ilyen kiköpött rómainak, aki, aki azért úgy ismeri, benne van, úgy érzik, benne van az igazság csírája, és, és hát sokan ugye a kop keresztény kultúrában úgy is vélekednek róla, hogy halála előtt megtért, nem tudni ezeket. Egy, egy dolgot tudni, hogy ö, Krisztus után 26-tól 36-ig volt Judea helytartója, alapvetően viszonylag rossz politikus volt. Nem volt sikeres helytartó, nagyon sokszor ö, konfliktusba került a zsidókkal, és igazán, hogyha a Bibliában nem lenne benne, talán nem is nagyon tudnánk róla. Nem volt egy jelentős és nem volt egy sikeres ö, politikus Pilátus. Két tűz között volt, ugye Tiberius császár és a zsidó vezetők között egyik sem volt egyszerű eset. De valahol mégis ebben a helyzetben egyetlen egy ember, akihez Jézus szól egy szót is. Visszatérünk még Pilátusra. Itt van Barabás. A, gondolkodtam rajta, a, biztos láttátok többen a című filmet. És Barabást egy ilyen, egy ilyen ö, szinte kötözött, őrült ö, gonosztevő, aki, aki tényleg az anyját is megölné tízszer is, hogyha lenne neki tíz, és, és bárkit, aki közelébe kerül. Picit ö, Nézekettem az interneten, nem biztos az információ, de nagyon, nagyon jó esély van rá, hogy, hogy nem, nem erről van szó Barabás esetében. A név egyébként, Barabásnak a neve az Atyafia. Ez a Bar Abba névből ered, és valószínűleg valamilyen fajta zelóta volt ő. Kik voltak ezek a zelóták? Ezek ilyen lázadók voltak, akik, akik a római elnyomás ellen Izrael függetlenségéért, hát ilyentől önképpen terrorista módszerekkel harcoltak, de egyébként a nép körében viszonylag népszerűek voltak, mert kicsit olyan reménysugarat jelentettek, hogy azért egyszer majd csak eltűnnek innenek ezek az izraeliek, meg azért vannak, akik kinyitják a szájukat. Fogói volt ugyanis Pilátusnál, és... Ha egy ilyen egyértelmű köztörvényes lett volna, akkor jó eséllyel talán nem lett volna fogoly, hanem kivégezték volna. De én gondolom azt, és mondom, tehát ez nem biztos, de ez egy ilyen feltételezés róla, hogy azért lehetettő ő fogój, mert valószínűleg taktikai okokból nem végezte őt ki Pilátus, mert azért az meg túl, túl rizikós lett volna egy ilyen népszerű embert kivégezni. Tehát ez az egyik e, szenárió, hogy népszerű lázadó volt barabás. És akkor Pilátusnak jön egy ilyen e, rosszul sikerült taktikus e, gyáva, taktikus ötlete, hogy hát ugye, na jó, hát akkor ez most mind a kettő a tiétek, mind a kettő a ti problémátok, és ezt meg is mutatom nektek, mert akkor itt van ez a ti barabásotok, aki ugye itt valamilyen fajta zelóta, meg itt van ez a ti Jézusotok, hát akkor most valahogy választhatok, mert ugye, ahogy az ige is írja, tudta, hogy Jézust féltékenységből adták ki a vezetők, és talán hallotta Jézusról, hogy ő is azért a népkörében még egy héttel ezelőtt, pár nappal előtte még azért viszonylag népszerű volt, ugye, amikor bevonult Hozannával bevonult Jeruzsálembe. De hát nem jön be. Ugye Pilátus valahol vergődik a politikai politikai béketeremtés, és a belsőleg azért valamilyen szinten jövő igazság érzete között, és ez, ezért hozza ezt a, ezt a döntést, hogy így felkinálja. Mondhatta volna, hogy a Pilátus azt is, hogy nem, hát figyeljétek, nem találtam benne semmi bűnt, menjetek el. De ugye nem, vállalta be, nem vállalta be ezt a rizikót, mert akkor túl nagy lett volna a lázadás, Isten tervét szolgálja Pilátus is mégis ezzel. Nagyon rossz döntést hozott, nagyon gyáva döntést hozott, de Isten tervét szolgálja, mert Isten terve megy végbe. És milyen csodálatos ez, ugye, hogy Isten terve lehet, hogy több szűrőn keresztül megy végbe, de végbe megy. Aztán pilátussal később azt Tudjuk csak meg, hogy ö, három évvel később visszalendelik Rómába és kivégzik. Tehát nem volt egy. Nem volt egy több felkelés is volt, túl sok-túl sok, túl sok volt, és nem szerette a császár, hogyha, hogyha valaki nem tud rendet tartani rendesen a birodalomban. Tehát őse ő, ő az, az a győztes figura, őse az a kiköpött győzte, győztes fiz, ö, frig, figura, frizura. Ja, jó van. Ami az ő történetéből egy tanulság, hogy Jézus tud győzni a gyávaság felett. Ugye manapság több olyan emberrel találkozunk, akik jól és jogi szabályokat nagyon jól ismerik, dörzsöltek, és ezeket a szabályokat ki is használják, és szépen levédik magukat. És, és én azt szoktam mondani egyik... Tanáromtól hallottam ezt a kifejezést, én jó szappanozott halak, tehát itt szépen ki tudnak siklani a kényes helyzetekből, tudják úgy formálni viszont a háttérből a dolgokat, hogy az ő javukra legyen. Hiányzik az egyenesség, ugye, mert az egyenesség valahol rizikós. És az egyik egyetemi tanáromtól, aki egyébként egy hívő ember volt, tőle tanultam, hogy azt mondta, hogy hosszú távon, megéri egyenesnek, becsületesnek lenni, mindenképpen. És sokszor mi is így vagyunk vele, hogy megkísér bennünket ez a taktikusság, hogy nem, nem úgy mondjuk el, vagy nem mondjuk el, vagy stb. Tehát túl, túl, túl szappanos halak vagyunk, mert ebbe a világban így lehet lavírozni, ebben a világban ez jön be. De hosszú távon megéri egyenesnek lenni, és a végső győzelem a Jézusé. Végső győzelem nem a taktikázó gerénzteleneké, nem ők nyernek a végén. Azt mondja Máté Evangéliumában Jézus a hegyi beszédben, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Nem az ilyen szappanos halakról beszél a szelidekről, hanem egyenesek, tiszta szívűek, és, és nem, nem, egy, nem ilyen taktikázó hernyók. És ha egyenes vagyok, akkor Jézus jutalommal vár. Lehet, hogy pillanatnyilag... Lehet, hogy pillanatnyilag nem fog előnyt jelenteni számomra egyenesnek, nyíltnak, korrektnek lenni. Persze nem azt jelenti, hogy mindent oda kell dobnunk a disznók elé, minden gyöngyünket, minden információt meg kell osztani, de egyenesnek. Tisztának kell lennünk, és Isten ezt megjutalmazza. Hosszú távon mindenképpen az győz, aki egyenes. Valójában kit is győzött le Jézus? Ki az igazi újmon vesztese ennek? Mert hiszen ugye, hogyha rátekintünk a barabásfélékre, vagy rátekintünk a, a népre, akkor akkor azt láthatjuk, vagy éppen a rómaiakra azt láthatjuk, hogy Jézus feltámadása, feltámadása után az ilyen embereknek szól az evangélium, a legnagyobb bűnözőknek, azoknak az embereknek, akik kérték, sőt üvöltötték, hogy feszítse meg Pilátus Jézust, és a rómaiaknak is, a, a nem zsidóknak, tehát a pogányok felé is szól az evangélium. Jézus igazándiból a sátán győzte le. Ő az, aki, akit nem fog fölemelni. Amikor ő felemeltetik, hogy az kivaz a fölemelő ágában van, akkor nem fogja felemelni a sátánt. Ő eltaposva marad. János evangéliumában, 12. fejezetben van két vers. Jézus mondja, most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a Földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. A sátán, megoszlanak a vélemények, hogy először a sátán el, el akarta pusztítani Jézust, majd aztán azt akarta, hogy, hogy jöjjön le a keresztről. Én azt gondolom, hogy mindvégig mind végig a sátán azon munkálkodott, hogy Jézus véletlenül sem menjen oda a keresztre. Mert a sátán nagyon jól tudta, ha Jézus fölmegy a keresztre, akkor Jézus meghal, bemutat, bemutatja az áldozatot, és ezzel a sátán ö, ereje megszűnik. Ugye, amikor a tanítványai elhagyják, akkor az a nép, aki korábban ö, rajongott Jézusért a feszítsd meget, ö, kiáltja ezzel, próbálta Jézust elkedvetleníteni már rossz kifejezés ebben a helyzetben, de próbálták visszatántorítani. Majd amikor ugye a kereszten van Jézus, később fogjuk látni, akkor azt, ö, azt a kísértést hozza így ö, az embereken keresztül, hogy na jó, hát akkor gyere le, hogyha olyan nagy ö, messiás vagy te, akkor meg tudod oldani, hogy legyere onnan. Mindvégig el akarta a sátán ö, Jézust a kereszttől, de Jézus mindvégig győztes maradt, ahogy ugye Laci szokta mondani, hogy ne, hagyjátok magat, ne hagyja magát senki átverni, megkárosítani, és a Tehát Jézus nem hagyta magát átverni a sátántól, ő tudta, hogy miért megy oda, tudta, hogy mi a küldetése, és tudta, hogy neki a keresztre kell mennie. És mindvégig győztes maradt, és pont ezzel adta meg a lehetőséget Jézus, hogy bárki, mindenki, aki hozzáfordul, kiszabadulhasson a sátán, szolgasága alól. Ez az evangélium. Azt mondja Jézus, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta a kereszten, halálra, ugye? hogy aki hisz ő benne, elne hanem örök élete legyen. És a Kolossé levél második fejezete, 14-15. vers, egyik kedvenc versem, Jézus eltörölte a követésé, követelésével minket, Terhelő adós levelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára, lefegyverezte a fejdelemségeket és a hatalmasságukat, nyilvánosan megszégyenítette őket, a Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Ezért, ezért zsúdózik nagyon jó Jézus. Felírtam, hogy vigyázat Jézus nagyon jól zsúdózik. Látszólag... Egyébként nem, nem tőlem van a gondolat, majd el, el, elárulom, hogy kitől. Edvigen pless egyébként, egyik kedvenc írómtól. De lényeg az, hogy, hogy hagyta, hogy sátán megkínozza őt, és hagyta, hogy felkerüljön a keresztre, nem hagyta magát átverni, és bemutatta az áldozatot. Bemutatta az áldozatot, ö, és ezzel erejét elvette a sátánnak. És ö, ott, van a, ott van a tömeg, aki nagyon nagyon, számarban nagyon megdöbbentő dolgot kiabálnak. Azt mondják, hogy ö, az ő vére rajtunk és gyermekeinken. Ez a mondat nagyon beszél, nagyon beszél a, e, arról, hogy Jézus vére van a népen, és bár ők máshogy értik ezt, de nekem ez annyira, annyira profétikus, annyira előrevetíti azt, hogy a teljes nép, vagyis mindenkinek a szabadulása Jézus vérében van elrejtve. Jézus vére a kulcs hozzá, hogy megszabaduljunk a bűneinktől. Maga a kifejezés ugye akkoriban ez arra utalt, hogy mi egyetértünk, teljesen támogatjuk azt, hogy megöljétek vállaljuk azt, hogy az ő vére rajtunk és gyermekeinken legyen, mert annyira biztosak vagyunk abban, hogy neki most meg kell halnia, és annyira igazságos az, hogy neki meg kell halnia. Ez egy ilyen, egy ilyen kifejezés volt akkoriban. De Jézus itt is jól dzsúdózik, és fordít a helyzeten, mert a apostolok cselekedetében már Péter így beszél a Szentlélek által, <kül> Tiétek ez az ígéret, mármint a népé, ugye tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké. Milyen, milyen vicces, mennyire humorérzéke van Istennek, hogy akik azt mondták, hogy az, az ő vére mi rajtunk, ő hozzájuk szól, tudjátok, tényleg rajtatok van a vére, de ez nektek üdvösséget jelent. Nektek ez üdvességet jelent. Mert Jézus halála által árathat ki a kegyelem, a Szentlélek minden ajándéka és az örök élet. És Jézus nem magáért győzött. Ugye a judó mérkőzésben résztvevők azért küzdenek, hogy ők győzzenek. De Jézus a mi győzelmünkért tette meg ezt, mert magával akar minket fölemelni. És meg kellene tanulnunk azt, hogy nem kell, szabadok vagyunk arra, hogy ne legyünk ilyen taktikázó hernyók, mint Pilátus, ne legyünk ilyen törvényeskedő pojátszák, mint a papok voltak, vagy a hasuk által, meg egyéb szervük által vezetett állatok, mint akik egyszerűen kibújva az emberi elméjükből kérték Jézus megfeszítését üvöltöttek. Szóval hatalmunk van arra, a lehetőségünk van arra, hogy ne, ilyen legyen, ne ilyenek legyünk, hanem hogy azok legyünk, akik tiszták, egyenesek, és törekszenek a, arra, hogy ne a bűn környékezzen még minket, hanem egyre többet, egyre többet Jézus vehessen a magához az életünkből, és Jézus meg akarja mutatni azt, hogy ő, hogy ő képes ma is győzni, és győzelemből, győzelem. Én, ó, barát, nem féle benned, vár minden. a ragyogó fél. Mindki benned bízik, téged vár, Szentségedben megtalál, Érgalmad a föl.